Пливіт, як сплави. А потім весело щебетала. Ти, малий, скажи малому, Хай малий малому скаже, Хай малий теля прив'яже. Мій хлопчик страшенно радів. Ну що, згадала? Ти був тоді в окулярах, Захриплим голосом сказала Марго. А одного разу йому стало погано. Він кричав, плакав, махав руками і не міг заспокоїтися Дружина втекла Вона не любила ці сцени Я лишився з малим і не знав, що робити А ти підійшла, взяла його за ручку І стала перебирати його зціклені пальчики Гладити їх, гладити ручки, ніжки і говорити Сорока ворона діткам кашку варила він заспокоївся і засміявся. Марго важко зітхнула. А наступного ранку в басейні я побачив, що ти вагідна. Я не міг відвести від тебе очей. Ти була просто прекрасна. Я навіть не знав твого імені. Вони мовчали. Моє життя змінилося. Через рік я приїхав в Україну. Мені мама казала, там усі красуні. Поїдь, заспокоївся. Поїхав просто подивитися на батьківщину. Не заспокоївся. Став тебе шукати. Було мало часу, не знайшов. Повернувся до Відня. Справи йшли успішно, але вони мене не тішили. Ми з дружиною стали чужими. Ми завжди були чужими, тільки я цього не розумів. Я намагався проводити весь вільний час із малим. Навчився від мами дитячих забавлянок і мавпував тебе. Ще через рік я знову приїхав в Україну і знайшов тебе. В один і той самий час ти виходила на вулицю з візочком і гнала по магазинах. «Я за тобою. Я вже знав, що ти маєш трьох дітей, що ти любиш оливки, що ти завжди зупиняєшся біля красивих троянд, що ти мало спиш, багато переш, любиш чистоту, любиш зайти в ювелірний магазин і уважно роздивлятися прилавки, що ти дуже втомлюєшся і любиш помріяти». «Господи!» – зітхнула Марго. Я повернувся до Відня якийсь умиротворений. Ти вже була зі мною. А коли не стало малого, я вирішив їхати до Києва назавжди. Знайшов Гриця і влаштувався на роботу. Отже, шеф був у курсі. Так. До речі, через нього я тебе і знайшов. Ну, й жуки, її сердито, і водночас жартома сказала Марго. Ось і все. На дворі сюрчали коники, була глупа ніч. Марго довго не могла заснути, тепер для неї світ перевернувся. Вона зрозуміла, як усе серйозно. Уранці Марго прокинулася першою. Вона сіла на своє ліжко і стала роздивлятися Андибера. Він спав на животі, обхопивши подушку руками. Крізь простирадло проступали обриси його тіла. Вона думала, що їй робити. Вона була не готова до перемін у житті і водночас розуміла, що не зможе жити по-старому. Це її нервувало і хвилювало. Вона пішла скупалася в гірському потоці, помилувалася краєвидом і повернулася до мотелю цілком спокійно. Вона вирішила не поспішати. Чомусь видавалося життєво важливим відвідати старий монастир в Обертениці. Колеги зустрілися за сніданком. Настрій був у всіх приблизно однаковий.